Смутне Кайдашеве бліде лице освітилося рожевим світом, наче лице вмерця. Він підвів блискучі очі, глянув на ліс і побачив, що над самим шпилем серед лісу на хмарці стояв чоловік, прозорий, як туман, і не наче кивав рукою до його, ніби кликав. Кайдаш встав і пішов згори. Він зійшов на низ, пішов далі шляхом, а те диво на хмарі отсунулося от його ще далі за ліс. Він вийшов на гору за село. Згори було видно широку долину, обставлену горами вкритими лісом. В долині блищала Рось. Кайдаш пішов на греблю, не знаючи для чого. Колеса в млині крутились, вода шуміла й розливала голосний гук по долині. Коло млина стояли вози, верштались люди. Про Кайдаша проїхав чоловік возом, а далі пролетів пан на баских конях і трохи не зачепив його колесом. Кайдаш оступився на кінець греблі і трохи не впав у воду. Він напружив свої сили, оцкочив на бік і опам'ятався. «Боже мій, де це я? Чого це я зайшов на цю греблю? Чи мені треба було йти до млина? Чи в бієвці?» – питав само себе Кайдаш. Він згадував, згадував і нічого гісінько не згадав. Вернувся в Семигори і тільки тоді згадав, що був у церкві, що з ним там діялось щось чудне. Кайдаш уже смерком вернувся до хати. Сім'я вже повечеряла і полягала спати. Він підійшов під двері і хотів постукати. Коли гляне, з-за огла кинулась на його собака, здорова, як годований кабан з кінською головою, з рогами, і заблищала страшними очима. Він оступився назад і махнув на неї руками. Гляне він, аж до його лащиться сірий барбос. Кайдаш увійшов у хату. Кайдашиха засвітила лампу, думала, що він був у шинку і зараз почне коварзувати. А Кайдаш сів кінець стола, блідий як смерть, і задумався. «Боже мій, що це зо мною діялось?» – думав Кайдаш. «Чи це мене Бог карає за гріхи? Чи показує свою ласку за правду?» «Де це ти бродиш? Чого ти став такий жовтий, як віск?» – питала в Кайдаша жінка. Кайдаш махнув рукою, послався на лаві і ліг спати. Другого дня, в неділю, Кайдаш ходив цілий день смутний та задуманий. В понеділок він пішов в поле косити, а нудьга давила його, як камінь. Вертаючись з поля, Кайдаш забалакався з людьми коло шинку, зайшов з ними в шинок і випив півку горілки». Іде він через греблю попід вербами, коли гляне на воду. З-під греблі вискочив чорненький хлопчик з маленькими ріжками, з здоровою головою, та й побіг за ним слідком. Кайдаш пішов швидше, а чорний хлопчик біг за ним та приказував за кожним його ступенем туп – туп-туп-туп. туп Кайдаш обернувся і махнув на хлопця косою. Хлопець на наше в землю ввійшов. Кайдаш пішов через місток, коли оглядається, а хлопець знов біжить за ним по містку та все приказує туп – туп-туп. Кайдаш пішов стежкою понад ставком. З берега плигали цілими сотнями маленькі, як жаби-чортики, пірнали, знов виринали і дражнили з його язиками. Кайдаш прийшов додому. Війшов він у двір, дивиться в той куток, де росли густі колючки, аж там замість колючок ростуть маленькі чортики з ріжками, схожими на цвяхи. Кайдаш махнув косою, і йому здалося, що ті чортики полягали по покосами та тільки ніжками дригають. Він викосив усі колючки, коли гляне за двір, аж і там замість кроповита та лопуху ростуть чортики. Кайдаш, давай косити кропиву. З хати повиходили сини невістки. Карпо гукнув до батька. «Що ви, тато, робите? Чи вам діла нема, що ви косите на вулиці кропиву?» «Еге, кропиву! Добра кропива! Хіба ти не бачиш, скільки наросло тих чортів? Бий їх, сила Божа! Ось я вас проклятих усіх викошу!» Сини невістки бачили, що батько п'яненький, і пошли над ним глузувати. Кайдашиха вийшла з хати і почала його лаять. В той час з поля йшла череда. Кайдашеві здалося, що на кожній свині сидить верхом по чортові. Чорти волокли довгі хвости по землі, штовхали свиней під боки ногами і поганяли їх макогонами та кочергами. Свині вибрикували не наче баскі коні, а чорти гецали зверху та махали руками. «Жінко, чи ти бачиш, що то їде верхом на свинях?» – крикнув Кайдаш до жінки. «Схаменися, п'янице! Чи ти здурів? Чи ти знавісні? Гара, що вже горілки напився?» «Еге, здурів! Чи ти, ба, чорти їдуть верхом на свинях? бива сила Божа, дух святий при нас і при хаті! А ондечки на панському бугаєві, якийсь сидить пузатий та витрішкуватий та рогатий! Такого оканя та пузуня я і між панами не бачив, або дай вас хрест побив! А ондечки між вівцями, скільки їх плутається!» «Та йди в хату та вечеряй!» – крикнула на Кайдаша жінка. «Та протри лишень свої п'яні баньки!» Кайдаш увійшов у хату. На комині блимала лампа без скла і більше чадила, ніж світила. Глянув Кайдаш на стіл, на покуті сидить чумак, з котрим він зустрічався в Криму. Ще як парубком чумакував з батьком. Коли того чоловіка сидить Кайдаш і впокійний батько і не наче розмовляє з тим чоловіком.